السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد بين وصف كوف الاسلام بعداكم الله سبحانه وتعالى لكم شكورو ونجليله Rahman amani izimfikie mtume wetu sallallahu alayhi wasallam tukiendelea na kukumbushana katika darasa zetu hizi zinazohusiana na mambo ya ibada tukufu ya kufunga hapo nyuma tumezungumzia kuhusiana na zile mufattirat vitu ambavyo mtu akivitumia basi saumu yake itakuwa imeharibika kama vile kula chakula mchana wa ramadhani kunywa na kufanya tendo la ndoa mtu kujiteremsha manii kwa kutaka ye mwenyewe vile vile hedhi mifasi mtu kujitapisha na zile sindano ambazo ni sindano mtu anadungwa za chakula au za kutia nguvu katika mwili with kama hivi tumesema vinaharibu somo ya mtu sasa in waqa ala as-saimi fi nahari ramadan an akala أو shariba aw anzal al-maniyya bil-ikhtiyar aw bi-istiqaa ika yula muny kufunga amefanya mambo haya wa ramadan wakokusudia kabisa kwamba mimi sasa nataka nile niharibu somu yao anajua anafanya nini kisha amekumbuka si mtu wa kusahau kisha wala hajalazimishi mfanya yeye mwenyewe ikiwa ni katika kula chakula au kunywa kinywaji au kuteremsha manii au kujitapisha mtu kama huyu kwanza itambidi aletetoba toba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ameharibu heshima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani utaona watu wengi sana katika Uislamu hawana haya kufunga au vumfu muislamu lakini mwezi wa Ramadhani mtu anakuwa mvivu Anatamani ule yule umalizike basi watu warudi katika hali zao za kulakula kula, kula kina wakati kwa hiyo ikiwa mtu amefanya hili jambo ni kosa kubwa sana ni kukosea Allah subhanahu wa ta'ala basi yajibu aliyetoba tanpa sayy kuleta toba wa qadaa al-yawm fa'ala dhalika na Atakidhi ile siku ambayo amefanya kitendo hicho cha kumasi Allah subhanahu wa taala sababu ni maafia Allah amekataza we usile mchana wa Ramadhani na Ukala, kwa hiyo utaleta toba kisha hiyo siku ambayo umekula ndani yake au umefanya hivi vitendo ambavyo hapa basi itawajibika ulete toba na uilipe hiyo siku ambayo umekula ndani yake wala hakuna kafara hapo katika kula au kunywa kujiteremsha manii kwa kutaka kujitapisha mambo kama haya utaleta toba na ulipe ile siku ambayo umekula ama inja ma'a imra'atuhu fi nahari ramadhan ikiwa mtu amefanya tendo la ndoa mchana wa ramadhani kwa kutaka yeye mwenyewe hakulazimishwa na kwa kuniuwa kuwa nafanya kosa wala si mtu ambaye alikuwa amesahau vingine waweza kusahau kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani mwanadamu ni adamu. aweza pitikiwa akija nyumbani akafikiria siku za kawaida akafanya mambo ambayo ni ya kuharibu somo yake na ikiwa mtu amefanya kwa kujua kwa kukumbuka wala si kwa kusahau basi yajibu Alaihi toba aila itampasa kwanza alete toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala atubie kwa sababu amefanya kosa kubwa tena hili ndio kosa ambalo limekewa yani ile adhabu ngumu kabisa kwa sababu ni kosa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ataleta toba kwa kitendo alichokifanya kisha wal -kabaa. ile siku ambayo amefanya letendo tendo atailipa bado atakuwa ni deni lake anadaiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atailipa ile siku, ثم الكفاره. Kuna pia kafara hapa. Katika imambo ya jima kama tulivyoelezea, lazima mtu alete nini? toba ailipe hiyo siku na alete kafara. Kafara ni kifutio cha ilo dhambi. Ili usameheke na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazima utekeleze hii kafara basi nahi wao tokupata msamaha wanani wa allah subhana wa taala wa hada qawlu jumhur al ulama na hii ni kauli ya jumhur al, al ulama wa kaffaratuhu kama zekanna esabika ee, na kafara yake kama tulihotaja huko nyuma tulisema ni itq raqaba mtukumwach mtumwa huru ikiwa unawatumwa eh ee, basi unamwach yule mtumwa slaves Mwachia huru au kama una mtumwa una pesa za kununua mtumwa itaenda kumnunua yule mtumwa kisha utafanya nini utamwacha ikiwa hauna uwezo wa na mtumwa wala kuwa na pesa za kununua mtumwa jambo litakalofata ni nini siyamu Ni mtu kufunga mienzi miwili kwa mfululizo kuacha siku hata moja kianza 1 mpaka umalizie labda itokee dharura ya maradhi ikitokea eh, dharura ya maradhi basi Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim tafsame kwa zi lakini lazima ufanye nini ufunge miezi miwili mfululizo na tukasema hii miezi tutakwenda kwa miezi ile ya hijiria miezi ya Kiislamu sio miezi ya kimiladia ikiwa mtu hawezi hilo hawezi kufunga miezi miwili mfululizo ana wa kumwacha huu hawezi funga miezi miwili mfululizo kinachofuata ni it'amu 60 miskina ulisha maskini sitini Tafute maskini sitini uwapatie nini uwapatie chakula kama jaa fi al-bukhari min hadithi abi, abi Huraira huraira Allahu ta'ala anhu kama ilivyokuja eh, kwa hadithi ya abi huraira allah amura Tulisema Kisaisi au la kwa Mtume صلى الله عليه وسلم mimi nimeangamia mtume amuuliza kitu gani kilicho kuangamiza mke wangu mchana wa Ramadhani ndio mtume akamuelezea mambo kama haya una mtuma ghasema msina mtumwa unaweza kufunga siku sitini, akasema siwezi basi kulisha maskini sitini akasema siwezi basi rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaingia ndani akamletea kapu la tende andaka twesada akilitoa ile kapu la tende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mjua Madina hakuna fakiri kuliko mimi mtume alicheka kweli siku hiyo paka meno yake ya, ya mwisho akaonekana kwamba yeye ndio fakiri zaidi kwa hiyo mtume akawaambia basi nenda katumia wewe na familia yako na kwa hiyo kwa nini hikma ya kuwekwa adhabu kama hii kwa mtu ambaye amefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhan kwa sababu amevunja hishma ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na ndiyo maana kastahiki kupata adhabu kama hii Ulama wasihi wala budda an takuna hathi al ala tartib kama huwa kaulu, aktheri ulama ka wa bu hanifa wa thauri wa sairi Kufiyi. lazima hii kafara ambayo watakiwa kutoa iende kwa taratibi isije kama wewe una mtume huru alafu kasema lakini naweza kulisha masikini 60 acha masikini maskini haitokubalika kama una mtume utamwachiao ikiwa huna na hauwezi kufanya hilo utaendelekea katika jambo la pili ambalo ni nini ni kufunga siku miezi miezi miwili mfululizo ikiwa uwezi hilo ndio utaelekea katika nini adhabu ya mwisho ya kulisha maskini 60 ikiwa uwezi inna Allah ghafurur rahim ikiwa uwezi kabisa yote sasa tutafanya nini la yakallifu allahu nafsan illa usaha Allah hakalifishi nafsi spukwa tawizo kama huyu bwana yeye hakuweza yote kumu sallallahu alaihi wasallam aka akawa hukumu kama hii imeanguka kwa mtu kama huyu wa mkiidaro utaami yati kila miskin mudan bi nabi sallallahu alaihi wasallam Katika kile kiwango cha chakula ambacho utakachopatiana kwa wale maskini ni utapatiana kilo moja Na nusu takriban imani ya mchele imani ya tende nianganu kile chakula ambacho unaona kinapendwa sana na watu wa, wa mji wako. Kwa hiyo tatolewa kilo moja na nusu kama vile alivyosema uh, Sheikh Ibn Baz rahimahullahu taala. Na tukiangalia hal hadhi al hil kafara hili kafara ambalo utatoa wewe mwanaume wajibatun alaika fakat am ala almar'ati ayban je utawajibika bika wewe peke yako au hata mke wako atawajibika kufanya kafarahi kwa sababu nyote mmetenda hicho kitendo eh, nyote mmefanya nini mmetenda hicho kitendo masala haya kuna hali mbili kwa mwanamke wanaume tushazungumza kwa mwanamke kuna hali mbili alula hali ya kwanza ان تكون المراه حال الجماع معذورا باكراه أو نسيان او جهل بالتحريم الجماع في نهار رمضان ففي هذه الحال صومها صحيح اي ويلي ممانكم ام فني هلتنده كمن معذور الفوا هنا منا لابد ملزمش ونموي lazimishwa lazima nikufatie au kwa kusahau kwamba yule mwanamke amesahau kwamba yuko katika somu mwea amekuja ramadhani au kwa ujinga kwamba alikuwa ajui kwamba ni haramu kufanya lile tendo mchana wa mwezi wa ramadhani ulama wasema ikiwa ni hali iko namna hii basi sawmuha so sahihun somo yake itakuwa nini itakuwa ni sahihi hakufanya kwa kupenda vilevile amefanya kwa kusahau au amefanya kwa kutokujua kwamba hukumu ya hili jambo ni kadha kwa hiyo somu yake itakuwa ni sahihi akishamaliza lile tendo eh, ikiwa amepata kwa shehe kwamba eh, umefanya hivi kwa sababu umelazimishwa au umefanya hivi kwa sababu ya kusahau kwa sababu ya ujinga basi itabidi aoge aendelee na nini aendelee na somu yake mpaka Hivo hivyo katika nidhamu kama hii kwa mwanaume ikiwa umelazimishwa kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani uweze kupatikana majambazi wa hizi wakakulazimisha lasi sibo tunakumaliza na kuhifadhi nafsi ni katika dharuriyatiddin utaoga nafsi yako utafanyaje ukimaliza pale waoga waendelea na nini na somo soma yako itakuwa hii kama vile ambavyo imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam rufi'a au tajawaza Allah li an ummati Allah amesamehe umma wangu al-khata jambo la kukosea bila kwa ndio tu kwa kuteleza na vile vile anisiani kwa kusahau najua lakini nimefanya kwa Kukusahaw, au kulazimisho kufanya jambo yeah. ikiwa basi sheria itakuwa imekusamea Wahia روايه Al-imam احمد واختارها شيخ الاسلام واختارها الشيخ بن باز وابن باز رحمه الله hii hali ya mwanamke kwa mlazimisho somo yake itakuwa nini sahih Vilevile vile, vile tukiendelea katika hali ya pili halia pili ya buyu mwanamke an takuna ghaira maadhura asiwai ni maadhur alikuwa anajua kwamba ni haram hakulazimishwa wala hakusahau bal mutawiatun muwafiqan li zawjiha amamkubalia mume wake na anajua kwamba hili jambo Silo la sawa eh muwafiqan li zawjiha fi al-jima fa fi wujubi al-kaffara alayha fi hadhihi al اختلاف بين العلماء على الحولين ketika hijambo la pili au katika hali ya pili kuwajibika kwa mwanamke kutoa kafara kuna ikhtilaf baina alulama alawwal ikhtilaf ya kwanza au kauli ya alipeyo siku na alete nini alete kafara ima kutoa mtumwa huru au kufunga miezi miwili mfululizo au kunini kulisha maskini 60 li'anna al-aslu tasawi Alrajul rajul wal-mar'a fil kwa sababu asili ni mwanamke na mwanaume kulingana katika nini katika hukumu za kisheria. asema illa mastathnahu ash-shari'u al-hakim alayhi iskoku kama sheria imekuja ikaweka hasa eh, hukumu hii ni ya nani ya mwanaume ikiwa sheria imesema hukumu hii hasa ni ya mwanaume basi itakuwa hasa ni kwa nani kwa mwanaume lakini ikiwa hakuna dalili eh? basi itakuwa hukumu ile itaenea kwa wote kwa sababu utapata mara nyingi katika Qur'ani Allah Subhanahu wa ta'ala atumia lafzi za nani za wanaume ikiwa tume uh, ametumia lafdhi la wanaume wa yadukulu fiha malaa an-nisa hatta wanawaqi wataingiaha ya ayyuhalladhina amanu ayyimlu amini hii ni katika dhamiri ya nani ya wanaume lakini yadukulu fiha almar'a kutiba alaykum usya tukasema labda ni wanaume peke yao wamehusisha katika hii aya paka kama Allah ndipo ametaka am, angesema ya ayuhal mu'minat ya ayuhal mu'minun wal mu'minat Angesema si lakini ameruhusisha hukumu ile kwa wanawake ikiwa imekuja kwa mwanaume pia kwa ya muhsunani mwanaume kwa hiyo hii ni kauli ya jamhu wa huwa al-qawlu as-sahih na ndio kauli ambayo iliosahi limadha li'annaha hatta kat sawma ramadhana biljima'i kwa sababu amevunja heshima ya somo ya ramadhani kwa kufanya tendo la ndoa fawajaba alaihi alkaffara arajul atawajibika kutoa kafara kama vile wanavyotoa e eh, wanaume wa hadha alqawlu arradi waختارahu ibn baz wa uthaimin rahimahullah wa qawlu abi hanifa wa maliq bainika qawlama tunakwenda kukubaliana ku, na kauli hii amma kauli yengine kwamba la yajibu alaiha kaffara fa islahum dalilun fi fi zalika tukiendelea amma idha jama ar-rajulu imra'atahu fi nahari ramadhan nasiyan au jahilan au mukrihan ikiwa mtu atamfanyia mke wake jimaa mchana wa ramadhani mwanaume kwa kusahau au kwa kutokujua au kwa mlazimishwa kama tulivyosema saumu yake itakuwa nini itakuwa ni, ni, ni sahihi katika jambo lingine ambalo lina haribu somu tulisahau kutaja ni niyatul fitri mtu yuko ramadhani mchana wa ramadhani akatiaria kwamba amini nishafungua hata hajala hajafanya haya mamu. lakini amefanini amevujia nia yake Somu yake itakuwa nini batil Somu yake itakuwa ni batili so, kwa hiyo tuzingatia DMS ala kama haya تسيج <تصفيق> tukajiingiza katika makosa na ilhali hatuwezi kumtekelezea Allah subhanahu wa ta'ala filenini ila haqqihi insha Allah tutaendelea kutaja ahlul adha wal watu ambao wanaudhur ya kula mwezi mtukufu wa ramadhan Allah tudhi